Az új várúr Majd egy év telt el azóta, hogy Zsuzsanna asszony házába fogadta Zács Simon lányát, Évát. A zavaros időben mindenkinek az érdeklődését az erdővértesi várban történtek kötötték le. Így senkinek sem szúrt szemet, hogy az idős asszonyhoz beköltözött egy tizenéves szőke, törékeny kislány, aki Zsuzsanna, mint hugát mutatott be a hegyek közt megbúvó, Hegyi falu amúgy sem nagy számú lakójának. Évát nagyon megviselte az a sok szörnyűség, ami a szem előtt lezajlott, és örült, hogy végre biztonságban érezhette magát, így hamar beleszokott a falusi életbe. A mindennapi paraszti munka annyira lefoglalta az idejét, hogy amellett nem igen maradt ideje sorsán búslakodni. Lassan szinte el is felejtette, milyen volt régebbi élete, mint Várkisasszonynak. asszonynak. A nyár és az ősz hamar elrepült, de a tél beköszöntével a munkák igencsak megcsappantak. A hideg idő elől a falusiak is behúzódtak házaikba, és csak nem tétlenül várták a tavasz beköszöntét. Akik ezt az életmódot megszokták, a tétlenséget jól viselték, de a kislánynak hirtelen túl sok ideje lett gondolkodni. Egyre gyakrabban gondolt a fiatal vitézre, aki kimenekítette szorult helyzetéből, de hirtelen rádöbbent arra, hogy az élete már nemigen fog megváltozni. Egyre kilátástalanabbnak látta a jövőjét. Gondolatait megosztotta dajkájával is, de azt sem tudta megvigasztalni. Zsuzsanna asszony nem engedte, hogy Éva elhagyja a falut, ő maga azonban gyakran átment a szomszédos falvakba, hogy híreket halljon. Egyik tél végi napon ragyogó arccal jött haza. Jó híreim vannak, kislányom. Köszöntöd be, ahogy átlépte a küszöböt. Vége a henyélésnek, lesz munka mind a kettőnk számára. Szolgálókat keresnek az elárvult kastéba. Új ura van a birtoknak. Zác Simon halála után az erdővértesi vár népét, akik nem vettek részt a harcban, szétkergették. A támadók eltávoztával néhányan visszatértek, de miután a vár és a birtok gazdátlanná vált, azok is szétszélettek. De alig egy hetek kis lovas csapat érkezett, és birtokba vette a gazdátlan kastélyt. Vezetőjük egy kenéz nevű ember volt, aki az új várúr ispányaként tisztartójaként megkezdte a kastély és a hozzátartozó földbirtok szolganépének összeszedését. Ennek a hírével tért haza erdővértesről Zsuzsanna asszony olyan nagy örömmel. Tudod, lelkecském, jobb lesz nekünk a kastélyban szolgálni, mint eddig a földeken, mondta. Annál inkább, mert mostantól újra nem csak magunknak dolgozunk, de a földes úrnak is le kell adnunk az őt megillető részt. Meg azután én öreg vagyok a falusi munkához, te pedig nem szoktál hozzá. Legjobb lesz, ha te egyenlőre itt maradsz, de én holnap bemegyek erdővértesre és jelentkezem ennél a kenézúrnál. Folytatta a tervezgetést az asszony. Megmondom neki, hogy hugommal együtt szeretnénk a kastélyban szolgálni. Vagy talán nem örülsz? Fordult lefe a lányhoz, aki nem látszott, hogy túlságosan boldog lenne a dolgok ilyen alakulásától. Örülök is, meg nem is, válaszolta Éva elgondolkozva. Tényleg jobb és könnyebb lenne a földműves munkahelyet inkább a kastélyban szolgálni. De ha arra gondolok, hogy a várban, ahol gyermekkoromat töltöttem, ami tulajdonképpen engem illet, és ahol ez ideig engem szolgáltak, én szolgáljak idegen betolakodókat, akik mindenemtől megfosztottak. Megértelek, kislányom, torkolta le dajkája, de ezeket a veszélyes gondolatokat egyszer s mindenkorra kergesd el magadtól. Az erdővértesi vár sohasem volt a tiéd, hanem apádi és a király visszavette tőle az életével együtt. Verje megérte az Isten. Aki pedig most a várúra lesz, az nem tőled vette el azt, hanem a királytól kapta, tehát nincs okod gyűlölni. És ne legyél elkeseredve, előtted még az élet, talán éppen ettől fog a sorsod jobbra fordulni. Végül is Zsuzsanna asszony meggyőzte húgát és másnap be is ment Kenéz úrhoz. Amikor visszajött, már nem volt olyan vidám, mint előző napon. Ezt Éva is észrevette, és meg is kérdezte. Mi az, ami bánt? Nem akarnak minket alkalmazni? Kissé elszomorodva hozzátette. Pedig már egészen beleéltem magamat, hogy újra a kastélyban fogok élni, még ha nem is úrnőként. Nem ez a baj, kislányom, felelte Zsuzsanna. Illetve nincs is baj, tette hozzá. Kenéz úr szívesen fogadta jelentkezésünket, is, azonnal fel is vett mindkettőnket szolgálatába. A következő hétfőre már fel is kell költöznünk a kastélyba. – Akkor mi bánt, ha nincs semmi baj? – kérdezte a lány. – Vagy mégis van? – Nem, semmi baj sincs – nyugtatta meg az öreg asszony. – Azaz, még nincs, de lehet. Félek valaki felismerhet, is, elárul a vár és a birtok új urának. Bár amióta itt vagy, sokat változtál, a ruházatod, a viselkedésed is más. Csak olyan árulhat el, aki közelről is ismert, ilyenek pedig a vár belső személyzete. Igaz, nagyrészt elmenekültek, végaztalta magát. Miért ki az új birtokos? kérdezte Éva riadtan. Sajnos én is csak azután tudtam meg, amikor már megegyeztünk kenézurral. Akkor pedig már nem volt tanácsos visszalépni. Elhallgatott, majd rövid gondolkodás után folytatta. Az új nemes úr a király bizalmi embere, lehetőleg ne sokat mutatkozz előtte. Részt vett a harcban, ahol apádat megölték, egy fiatal ember, valami sárosdi László lovag. Valóban úgy is volt, ahogy Zsuzsanna asszony mondta. Károly Róbert király kimenekülvén bazarább kelepcéjéből Temesvári meg sem állt. Ott miután kipihente magát, maga köré gyűjtötte hűséges kísérőit. Köszönöm nektek, híveim, hogy hűségesen szolgáltatok a bajban, amit makacságommal okoztam. Hiszen többen közöttük te is, dancsmester, óva intettetek attól, hogy bazarább béke ajánlatát elutasítva behatoljak seregemmel havasal földre és köszönöm nektek, hogy segítettetek kimenekülni a szószegő galád csapdájából. Jutalmatok nem fog elmaradni, még ha engem valamiért meg is büntetett az Úristen. Megbocsássál, Uram király, ha megbántalak, szólalt meg ekkor Márton mester. De sokan mondták, és mondják, hogy amikor zás Felicián gyilkos merényletét jogosan megtoroltad, Szigorú ítéleteddel ártatlanokat is súlyos büntetéssel sújtottál. Egyesek szerint talán ezért büntet az Úr téged és bennünket, akik az igazságtalan büntetést nem akadályoztuk meg. A király szótlanul végighallgatta Márton szavait, és utána sokáig nem szólt semmit, csak maga elé merett. Végül megszólalt. Sem neked, sem a többieknek nincs joguk ítélkezni tetteim felett, csak az Istennek." De nem haragszom azért, amit mondtál, Márton mester, mert mint már sokszor, nemrég is bebizonyítottad hűségedet. És tudom, amit mondtál, jó szándékkal mondtad. De lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy vétettem. El fogok gondolkozni azon, kell-e és lehet-e valamit jóvá tennem. De most inkább a jutalmazásnak van itt az ideje. Ezután a király mindazokat a híveit, akiknek megmenekülését köszönhette, Bőkezűen megjutalmazta, kit tisztséggel, kit birtokkal. Amikor Lászlóra került a sor, magához intette és megölelte. Sárosdi László, te már másodszor bizonyítottad behűségedet. Már amikor megvédted a királyi családot Zác Feliciántól, megígértem, hogy megjutalmazlak. Hogy eddig nem tettem, annak fiatalkorod volt az oka. De most bebizonyítottad, hogy érsz annyit, mint egy felnőtt lovag. Ezért, ha visszatérünk Visegrádra, lovaggá ütlek és hűbéri birtokot adok neked. A király elhallgatott, gondolkodott egy darabig, majd megkérdezte. Melyik zác birtok lerohanásában is vettél te részt? Zács Simon erdővértesi birtokáéban, felséges uram. Rebekte megilletődötten László, akit váratlanul ért a nagy kitüntetés. Akkor ezt a birtokot ezennel rád és leszármazottaidra bízom hűbéri birtokként. Persze majdani leszármazottaidnak, tette hozzá nevetve. A birtok ugyan a király tulajdona marad, de te gazdálkodhatsz rajta. Keress a birtok irányítására egy jó ispánt, mert neked itt a helyed, a fiaim nevelését továbbra is rád bízom. Két hónappal később, László, miután Visegrádon megtörtént lovaggáavatása, elindult a királytól kapott birtoka megtekintésére. Előzőleg kinevezte Ispányának tisztartójának apja régi hűséges szolgáját, Kenészt, és előrekülte, hogy tegyerenbe a Zács Simon halála óta elhanyagolt és szétzüllött birtokot és várat. Apja nagyon büszke volt fia kitüntetésére, és ő maga ajánlotta fel, hogy átengedi neki bizalmas és kipróbált öreg szolgáját. Szükséged lesz rá, fiam? Tapasztalt, okos ember, Keníz. Te pedig még nagyon is tapasztalatlan vagy, mondta megveregetve László vállát. Nekem ennyi idős koromban még szinte semmim sem volt, és most deresedő fejjel is kevesebb a birtokon, mint a tiéd. Nem azért mondom, mert irigylem, el, talán jobban örülök a szerencsédnek, mint te, de aggódom, mert túl fiatal vagy, és nem ismered eléggé az életet. Szeretném, ha velem tartanál, kérte a fia, aki maga sem tudta, mit tegyen hirtelen jött szerencséjével. És örülnék, ha az erdővértesi uradalmat is te irányítanád, a saját sárosdi birtokoddal együtt. Jó lesik, hogy ennyire megbízol bennem, de nem tehetem utasította vissza az ajánlatot Sárosdi Várnagy. Nekem itt a helyem. Nincs időm birtokokat igazgatni, hiszen a sajátomét is másra bíztam. Nem is volna helyes, talán a király is rossz néven venné. Ne félj, beletanulsz ebbe is miként a vitézkedésbe. Így Sárosdi László négy szolgájával maga indult el, hogy birtokába vegye az erdővértesi várat, a hozzá tartozó négy falut és környékét. Későn indultak, így csak másnap déltájban értek a kastélyhoz. Kenéz már várta érkezésüket, és felsorakoztatta a szolgálókat a kapu előtt. Éva, Zsuzsanna asszony tanácsára nem állt a felsorakozott szolgálók közé, hanem a konyhában maradt vele együtt. Kenéz, tisztartó, üdvözölte a várúj urát, aki lováról leszállva végigment a felsorakozott személyzet előtt, és mindegyikükkel külön-külön beszédbe belegyedve igyekezett őket megismerni. Azután a tisztartó bekísérte a fiatal gazdát a kastélyba, és bevezette a várúrát megillető lakrészbe, ahol magára hagyta. Lászlónak eszébe jutott utolsó és egyben első látogatása az erdővértesi várban, és miután rendbeszedte magát, Elindult, hogy újra végignézze a szobákat, amelyeket akkor csak kutyafuttában látott. Ahogy leért az alsó szintre, a konyha felé vezető folyosóra befordulva megdobbant a szíve. Az egyik kamrából kilépő vékony fiatal lányban zácévát ismerte fel. Az a közeledő felé fordult, előbb mozdulatlanul állt, mint akinek földbe gyökerezett a lába, aztán halkan felsikoltott és a fiúhoz szaladt átölelte és két oldalt megcsókolta az arcát. – Csak hogy újra látlak, vitézem! – mondta könnyes szemmel. – Te is most jöttél a kísérettel? Itt is fogsz maradni? – kérdezte tovább reménykedve. – Igen, most jöttem, de rövidesen vissza kell mennem – felelt a fiú. – De inkább magadról mesél, Hogy megy a sorod? A kislány nem kérette magát. Végre alkalma volt beszámolni élete sorsáról valakinek, és nem is akárkinek. Csak úgy ömlött belőle a szó, és nem vette észre, hogy főnöke, a szakácsnő is kilépett a folyosóra. Meglátta, hogy az új kis konyhalány egy fiatal fiúval beszélget, és oda ment, hogy leteremtse. Nincs más dolgot, te lány! Förmet rá. mint fecsegéssel lopni az időt? Maga pedig... Fordult Lászlóhoz nagy hangon, de akkor felismerte urát, akivel az imént ismerkedett meg, annak érkezésekor. Jaj, bocsáss meg, nagy uram, hogy megzavartalak beszélgetés közben mondta ilyetten. De csak most ismertelek meg, kicsoda vagy? Semmi baj, elmehetsz intette le László. A szakácsnő meghajolt, és gyorsan visszasietett a konyhába. De a beszélgetés megszakadt. A kislány előbb értetlenül meredt a fiúra majd hirtelen elvörösödött. Ki vagy te tulajdonképpen? kérdezte remegő hangon. Csak nem? Igen, válaszolta László zavartan, de azért kissé büszkén is. Én Sárosdi László lovag vagyok, erdővértes újúra. A kislány hallgatott egy darabig, azután sírva fakadt. Szóval hazudtál, mégiscsak te ölted meg az apámat. Zokogta haragosan. Nem, nem hazudtam, védekezett meglepve László. Esküszöm, nem én öltem meg, még csak nem is harcoltam vele. Lehet, hogyha összecsapunk, megöltem volna, tette hozzá őszintén, vagy ő ölt volna meg engem, de a harcban nem is kerültünk egymás közelébe. A lány hallgatott egy darabig, láthatóla kissé megnyugodott, de azután újra sírva fakadt. Hiszek neked. Elhiszem, hogy nem te ölted meg az apámat, de azért jöttél a többiekkel, hogy megöld. Hirtelen újra zokogni kezdett. Mi sohasem lehetünk többé barátok. Zokogta hüppögve. A fiú zavartan hallgatott, majd megszólalt. Engem minket azért küldött ide a király, mert az apát szembeszegült vele. Az apád sereget gyűjtött, és ránk támadt. Nem azért jöttünk, hogy megöljük. Elgondolkozott, majd folytatta. Ettől még lehetünk barátok, hiszen én már egyszer bebizonyítottam, hiszen megmentettelek. Éva abbahagyta a sírást, egy darabig hallgatott, majd dacosan felvágta a fejét. Nem úgy van az! Te úr vagy, én pedig szolgáló. Úr és szolga sohasem lehetnek barátok. Én csak tudom, így volt ez nálunk is. Azzal megfordult, és többet rá sem nézve a fiúra, visszasietett a konyhába.